Vad kanske vi snacka om Nej, jag inte. Ja, vi börjar rätt ändå. Skål, skål. Sitter där och Innan i snus måste man ju... tror det tog ju precis. Ja. Det här har vi några tankar. Vad har hänt till. Ni har ja, det är ju typ Du bryr ganska mycket mer på än jag just nu. Nej, men jag har inte. Jag kommenterar bara saker. Ja. det Felix fel liksom har ju dragit i... Jag är bara liksom hånat på det. Är <laughs> <laughs> <Lite som då. laughs> ja, men det är ju bara att det liknande ja. Det känns som att någonting måste ju hända om, om man bara är lite glad och snäll. Så kanske den blir gör så mycket liksom. Nej, vi sitter i gulliga med ja. men, då, så, ja, men det här var ja, ju ett fint nytt bara... Wimbledon kan också vinna ja. <laughs> Nu ska vi göra laggenomgångar Eller är det gjort? Jag inte har du lyssnat på andra folk också? Har ja, jag har lyssnat på båda Ska vi särskåla lagen då? Ja, men det kanske vi ska göra Vad är det de heter? Mm. n north west south wimbledon Det Är det det du står för? <laughs> ja, eller eh, National Weather Station. Uh. Eller, Amerikanska SMHI uh. det heter uh. Uh. n Ja, n Ja, okej. Men vad är, vet vi på riktigt var det, var det kommer ifrån? Var det, alltså vad han vill att det ska vara? Det måste vara vädersläcken, eller? North, west, south. Men vad, vad ska det vara för? Jag vet inte. New. Vad heter han? Whatever. Nickas Gold. Ja, heter han Gold Ja. Okej. Okay. Det är coolt. <laughs> alltså, jag har bara tänkt att, att det var något vi kallar. honom. Det var något smeknamn. Vi kallar. honom. Att det var något smeknamn, tänkte jag. Är det det vi ska börja med att kolla? Ja, men jag tycker att eh, första saken först som heter. Ja. The National Weather Service ser jag. Ja, det är station. Då skulle det vara en station. Ja. ja. Har vi något annat? Det är det som kommer upp. Ja. Sökte du NWS nu? Eller? Ja, och ja. det är det som kommer upp. Ja, men då är det det. Weather.gov. Ja. Government. Eh, well, Weather.gov ska vi prata om. Oss? Ja. Vad har vi på dem då? Eh, är, det, har... är, det, är det ny målvakt? Ja, ligans de... bästa. Det är så jävla sorg. <laughs> ja, en 26-årig åtta Går in i drömälvan Ja, alltså det är ju baserat på Egenskaperna då Vi har fler åttor Ja, okay. en 23-årig 8 Men som bara har en egenskap Men han är mycket bättre Men jag tänker att Jag, jag gick inte på ålder när jag satt i drömälvan Nej, men det, där tycker jag att Egenskaper får gå före igen ja. För det är ju vilka som är bäst just nu så, Rowan Townley. Townley, ja. Townley är ändå ganska bra efternamn. Ja, Rowan är inte lika bra förnamn. Nej, det blir. Ligens bästa målvakt. Vi mm. gillar ju dock att det är OW i båda namnen. Alltså både för och efter. Det är ganska sexigt. ja, ja det Ser sexigt ut, men så uttalat Tre stycken W i målvaktsuppsättningen har hon. Ja. Och ett i lagnamnet. Två i lagnamnet. Och han har Rod som andra målvakt och Rowan som första målvakt. Det också ja. det. Uh -huh. känns som att de är uh, amerikanska bönder. Ja, uh, uh, uh, det var faktiskt. Nåväl. Det är ju sköna egenskaper på målvakten då. Mm. Uh, Karl och, vad är den där reflexen? Nej, placeringssäker. Det är det alltså. Den längst bort, ja. Uh, okay. Den här uh, pussel... den pusselbiten. pusselbiten. Står ofta rätt. Ja, Det fick inte du upp på Nej. stora skärmen. Men vad är den som han, hans andra målvakt har? Lagt av? Vad är det du den är? Återvändsgränd. Duktig på friläge. friläge. Okej. Okay. Ja. Ah, ja. uh, men. Uh, det är ju målvakten då Ja, kanske. Backlinjen har ju också köpt en ny. Uh, som jag hyllar lite när vi snackade innan. Att, 25 år i nya. Ja. det är ändå ganska trevlig faktiskt att få in. Ah. Uh, Alltså hålla håller länge. Ja, jo absolut. Kommer inte behöva bytas ut på många säsonger. Ska vi säga något om att han har fyra av fem allroundbackar? Oj, här, här ska det skickas runt i laget och trixas med uppställningar. Och... Sannoliken, det är ju den i särklass sämsta egenskapen. Ja. Men, men det kanske är bra att ha fyra. Det är nästan så att när jag värvar och spelar och han har den... Så tar jag heller en luta. Helt utan. Ja, ja, det, det ser ser <laughs> jag håller med. Uh, ja, backlinjen är okej. Okay. Han har väl ligans bästa backtalent va? Ja, det uh, måste det ju vara. 19 år i sexa. Felix köpte en 18 år i femma. Mm, jag också 19 år sexa. Men det här är ju en snabb uh, Okej, okay, du har utan en egenskap. Ja. Uh. Felix minns jag inte om han hade någon. Det typ, är idag i Fan, om inte han hade nick. Nej, våra mittfältare har gått ner i fem, vi vi kommer vi frederslag. kommer till det såklart. Uh, men det är ju onekligen en trevlig talang där. Uh -huh. um, jag hade ju då om man får in och pilla lite. Uh -huh. Så hade jag ju gjort mig av med eller sparat dem ut i världen någonting. Uh, en av de äldre. Ja. Uh -huh. <laughs> Robbie Mabbutt. Det är, <laughs> <laughs> <laughs> det, är det bästa namnet. Ja. Det är Luxemburg Luxemburgo där uppe i toppen Ja det tycker jag fan eh, Någon av dem och ersätta det med en typ Alltså pensionärsartad 33 år i tolva något? Ja men som då, För den där 25 åren ian kommer få det svårt Att få yra. Ja, han, han ska ju inte vara bäst Han får inte vara bäst Nej. Men annars är ju Den 25 åriga ian och 1906 är ju två kanonspelare Ja verkligen Oha. Jag vet inte om det är så att han har mer pengar Eller ja då har nu. Han har ju minst en mille för att jag ligger upp på 800 000 och har minst. Oh. Ja, just det. Men um. då kan vi jämföra. Jag har två miljoner så vi kanske kan hitta några. Ja. Vad folk ligger på pendlar. Jag tar upp lagstatistiken här. Och, då ser vi... eh, och han ligger mellan oss. Ja. Uh. Så mellan en och två miljoner har han. Uh. Uh. Och från... Uh... Han har vi på lördag. Har Exakt. Också. Ja. I förra poddavsnittet. Så, men om, om man tittar lite på hans lag där uh, Är det inte någonstans En uh, 4 5 Man ser framför sig Med uh, Eller ska han köra en 3-5-2 är, nee. är det en 21-5 Det är ja. en ja. det, det var skriva. väl en av dem han inte, skamisk, inte. Tänker jag. Ja just det, just det. Han hade 2 tre som Förra säsongen <sånt. laughs> Ja um. uh -huh. Ja men det måste vara en 4 5 1 Ja för på mitten har han ju Absolut fem spelare Utöver de tre bästa Även 20-årig sexa Med plingeling i huvudet Och ja. 19-årig sexa Ja men precis Och sen de tre bästa där Så nu blir fem Ja och Så så en back till Car Carlo Barreiro ja. Trevliga anfallare Alltså ja. frispark Och och är ju det är dyrt, men det är, ju, det är ju egenskaper som verkligen kan lönas sig målmässigt ja, En av mina absoluta favoritkombinationer av, ja, men av det är ju egenskaper Det är väl den man vill ha på anfallet ja. Men den kostar, alltså frispark, bara frispark Beroende på när man köper kostar ju mellan en och två miljoner mer ja. Målkjuv kostar ungefär en miljon mer ja. Så de två kombinerat nu, nu självklart är det inte så stor skillnad i den åldern men om man köper en, om man ska köpa en talang med de egenskaperna till exempel. Ja, ja, usch, det har man inte råd med för säsong eh, 2020. Ja, men. Typ. Uh, ja, ja alltså men, det är ju en, han shoppade ju upp sen och övergärdligt ju. Ja, det var fan imponerande. 18 kluppar eh, var det. Ja. Och säg att han för sina 2,5 miljoner som vi Uppskattar att han har på lördag. Ja, någonting eh, sånt. Köper en back till. Mm. Eh. Då så är det riktigt... Alltså det är ju... Är det ju inte sämre än något annat. Nej, då är en, har han en riktigt bra lag som, som alla andra. Ja, det är sustigt. Det, det är ju tråkigt att det ja. är en till. <laughs> För att, eh, jag gjorde ju lite plupp... Eh, nytt uppskattning häromdagen. här dagen eh, Och då var det ju ganska... Ja men det var ganska tydligt indelat Och han låg ju inte i toppgänget då um, Nej Men med en sån värvning så skulle han ju Ja då händer du upp och losar Ja han är ju absolut nära Det är ju Bånge Räng... Räng. Jag, säger, jag, to... alltså, jag trodde högst att han hette Bånge Du har ju stå... du har skrivit Bånge på pressen Jag har skrivit jag... på pressen jag, jag trodde att du gjorde din manchalant Ja, nej, ja, det var det är ju kanske jag ja, jo, jo. men liksom <laughs> inte, ja. alltså, Medvetet ja. nog någon Nej, jag, nej. jag trodde seriöst att han inte var unga. Så ja. att, om du har tagit illa, illa vid dig så Det är, det är det ju ett ursäk, liksom. Ja, det är ju bara Så det, så det är ett plus, men det var inte medvetet eh, Här har vi Elias bästa målvakt Ja, oh ja, han är fin jag tycker om den egenskapen också. För att det gör att man inte vill spela inriken. Ja, ja, vilket är så jävla skönt att ha. Han skulle ja. ha haft någon nickstack back också. Så hade han stängt igen den möjligheten helt. Ja. Han har fem stycken sjuor på backen. Ja. Uh. Det var lite... Det var ju intressant att höra er snacka med honom faktiskt här. I fältet jag det ni spelar in. Ja just det. Um, men där snackar han om en mittfältare in, var. Två mittfältare Två mittfältare in. Ja. Uh, för ni var väl också lite inne där på att uh, en bakare egentligen också varit att... Och för. Kanske ja före Alltså egentligen en äldre på varje position. Ja. Hade jag nog. Ja inte anfallet. Anfallet är bra. Det är riktigt bra faktiskt men. Men, alltså, men det är ju... en eller två mittfältare in och en back. Han behöver inte alla de här sjua av backen. Nej. Han kan ju sig av med två. Vad va har vi cash på honom då? Vi gör en uppskattning igen. Ja. Och han leder ju. Han är inte... Ja, men han, han sår inte... såg... sitt mittfältare för tre miljoner. Ja, så att han har ju. 6. Säkert fyra, fem, sex. Fem måste han ha i alla fall Ja, det är svårt att uppskatta när han leder Ja Men fem tror jag han har i alla fall Ja, men låt oss säga att han har fem då Ja Vad får man för, för fem miljoner? Man får två stycken sådana som jag har Vad har du? Sådana som jag köpte, 29 år i 12 Ja På backen där köpte jag en sån Ja, just det En sån eventuellt Ja och sen splittar de sista två och halv miljonerna på 30 plus en back och en mittfattare. Alltså framförallt för att han har så jävla många unga som han kan sälja och få in nya pengar nästa säsong om det behövs. Ja. Alltså jag menar backen där, sälja en av dem som förhoppningsvis är tre stycken 23-åriga och då. Ja. Sälja en av dem så får han in några miljoner och kan handla igen om det, om det behövs. Ja. Men då, det behövs ändå någon som tar upp då. Ja men för att alla de här unga Ska gå upp Och det kostar så jävla mycket Om de inte går upp i den åldern Alltså mellan Egentligen från, från 17 upp till 24 Ja Det kostar ju typ två uppluppar på sikt om de, inte, om de missar ett år mm. Ja det gör ju Mittfältet om vi rör vidare dit då det är ju, ja. där sålda det han hade. Ja. Vilket var 22 år i 8, 23 år i 8. Ja, det är en bra fråga. Nej. spela förluster. 22 år i 8, med Fispark. Nästan att han borde fått mer. Ja, fan. Jag tror han det... fick en miljon under snittet faktiskt. Tråkig försäljning faktiskt. Jag har ja, det... fått han snacka om fyra... Ja, det var jag som satt skulle skrev det. Men jag tror att han uppskattade samma sak. Mm. Uh, men det men var jag... lite syn men det är ändå, det är ändå bra pengar att få in. Och jag tycker ju, även i efterhand, att det var rätt. ja ja absolut. Alltså även när man vet att han inte fick uh, medelförsäljningspris. Uh, så känns det ju ändå som en vettig försäljning att göra. Ja. Han har ändå den här 21-åriga sexan på mitten också som är uh, och han har två bra egenskaper. Ja just att han har två bra egenskaper. Annars mm. hade de ju tyckt. Annars är ju 21 år i sexa så här. Ah, Sparkvarning. Nej, ah, det är inte i mitt lag <laughs> kanske, <laughs> kanske i ditt lag. Kalle. Men jag tänkte tyck, säga att en 21 år i sexa är väl en. Ja, ah, han kan väl man ha kvar för att det blir en hyfsat spelare. Ja, ah, först du, du frågar om man vill lägga UV på det egentligen. Alltså en 21 år i sexa utan egenskap. Nej, utan egenskap kanske inte. Nåväl. Det, det behövs ju två mittfältare. Han behöver ju två mittfältare. Ja, hur många ska han spela med? Ju... Han sa ju själv att han inte ville spela tre manna mittfältare. Nej. Då måste han ha absolut minst två nya mittfältare. Ja. Det, för det är ju också den här 24-åringen. Som har alla egenskaper. <laughs> han har fan alla egenskaper. Ja men det, det börjar ju närma sig. Um, han vill man inte spela med. Nej. Nej. Så även om man ska spela med med, med fyra stycken så tycker jag jag måste nästan ha inte få startspelare. Och det var väl lite det han var inne på i podden. I ja. för sig. Jo men det var ju um, det verkade vara tanken. Men kanske att istället för att splitta på två mittfältar som han tänkte så är vi väl inne på då att vi hade splittat på tre. Ja, en back också. Ja. För om vi går över till anfallet så är det, det ser det ser jävligt bra ut. Ja, ruggit starkt faktiskt. För att vara säsong två. Ja, var, var han, han köpte två stycken med... När... Det är ju det när man köper lite sådär halvbra spelare som ändå är unga så kan man få dem rätt billigt med egenskap och går dem sen upp så helt plötsligt så, ja men det är ju en rätt trevlig spelare ja. um, det var... 23 år och åtta med, ja, med det... målskiv det, det, det hade jag ju köpt idag liksom, om jag hade kunnat ja, Jag tror de är rätt dyra yeah. uh... och så har han en 22-årig med målkjuv också så att, ja. som kommer upp båda bakom Alltså det ser bra ut Ja. Så tre och så är han Sett för framtiden För han kommer väl ändå inte riktigt Nej däremot känns det Med tre nyförvärv ja. Så är han en borta torsk ja. Man åker ju ledigt till Vängevallen, vet inte vad arena heter ja. och, ta, och ta en torsk Ja det är faktiskt Det är så möjligt Så är det väl lite det att han kan Med det här Ja, nu är det klart att han ska värva med mycket pengar Men jag menar, med det här laget så tror jag Som det ser ut nu Att han hade haft väldigt svårt att hålla sig borta Från eh, sista platsen av ja, speciellt som Gold har handlat Precis Men med, med tre nya spelare in Så finns det ingenting som Som säger att han inte ska kunna komma Använd ja, femma i alla fall Kanske till och med fyra Någon av, de andra, någon av oss andra har en dålig säsong Ja, verkligen Vi går vidare till Dellans gäng. Då. Ja, Liverpool, Meklarna. Ja, eller Meklarna. Jag tycker de gamla namnen var trevliga. Alltså. Borde inte alla byta tillbaka till ja. de gamla namnen? Jo. Man har ett namnbyte var. Vi, om det är någon som har lyssnat så här 20 minuter in. Ja. så Felix har gjort det i alla fall. Ja. Felix, vad tycker du? Skriva pressmedelande. Ja. pressmeddelande <laughs> om att alla... Ja, jag är också för det här. Alla byter tillbaka till de gamla namnen. Ja. Jag eh, tänker... Fan, ansöka om det när vi har spelat in klart. Ja. Gör du också det? Ja, jag gör också det. Ja. Då kör vi till det. Jävle, Mäcklarna är så mycket bättre än Liverpool. Alltså, jag hatar ju Liverpool. Inte bara som lag, utan även som lagman i ligan 2.0. ja. Ja. Det är nästa När vi ändå är inne på lagnamn ja. du, Tyckte du att det var lite kul Med ordvitsen Real BMP. Ja det var det. Du tyckte att det var roligt För ja, ja. jag. jag tror ingen annan tycker att det är det minsta kul ja, men för att när jag läste det första gången Så tänkte jag inte på det Då lät du Real ja. Och då, Och då jag, är det ju värdelöst Då är det det sämsta namnet någonsin Du är det ju sämre liv Ja då är det faktiskt sämre ja. liv Liverpool. Det var min första tanke ja. Min andra tanke var att Kalle skulle inte döpa dem till Real BNP. Nej, Nej tack. För att, så tråkig är han inte. Och då tänkte jag vad fan är grejen? BNP. Real BNP. Det är ganska ja, kul. Det är ganska kul. Ja, men i reaktorlund, hellre det. Ja, det är ju ett fruktansvärt dåligt namn egentligen. Det, det, det är det, det, det. Jag blev kär ja. i... Det var, det var på den tiden det begav sig att spela fortfarande med Nytum ibland. Men det var på den tiden det var nytt. Mm. Då var det ett lag i Allsvenskan. som hette Reaktor i Göteborg. Okay. Och de hade så jävla hård logga och var så jävla bra. Uh -huh. Så det bara kändes mäktigt. Uh, ordet reaktor är ju så här. Det låter hårt. Uh -huh. Uh -huh. Ja, nämen faktiskt. Uh -huh. Men du kanske inte ska snöa snö in mig på mitt förra lag, mitt nya gamla lag. Ja. Det är lite nya gamla hullorier, alla. Fall, ja. Alla byter tillbaka faktiskt. Uh, ja, men uh, om vi går till mäklarnas lag då. Ja, nu är vi inne på jävla mäklarna. Ja. Ja. Um, but... Det här är så jävla bra. Och det är så jävla mäklar alltså. Exakt. Det är så här, mäklar bygger lag. Ja. Uh. Han har tre nior, två tior ja. ett par åtter han, han har inte köpt en enda 23-årig åtta hittills tänker jag dock, och det gör mig lite besviken <här> Men det kommer väl nästa säsong Vi... För nu, nu har han byggt grunden och nu tar han en 23-årig åtta på säsong ja. med, med skott utifrån Ja, ja. <här> Men det är ju uh... Ja, det är ju riktigt stabilt alltså. ja. det, är, det är det verkligen Det är inget att klara på alls och vi har, jag, jag vet att vi, vi snackar ju ofta om att Mäcklarna aldrig köpte ungt tidigare. Mm. Men på något sätt så lyckades han ju ändå jävligt många säsonger att hänga på. Genom att göra ja. ett, två nyförvärv per säsong där han gick al in på någon eh, riktigt bra spelare. Med krut idag ja. Ja, typ med krut idag ja. <laughs> eh. jo. jo, verkligen. Jag tänkte att han saknar pensionärer. Men det är ju inte till hans nackdel. Verkligen inte. För att snittåldern är inte ung ändå. Nej, nej, i det här fallet så tycker jag inte att han ska ha några pensionärer. Nej. För att trots allt så är det spelare i 28-årsåldern som är bäst i varje dagled. Om man bortser från mittvältet. Ja. Vilket jag tycker snarare är att, ja men det är ju hans... Pensionär på något sätt ja. Fast den kommer hålla i fem säsonger bara. Ja, Minst ja. Problemet tror jag blir när alltså Om vi fortsätter köpa pensionärer Så, så köper vi 12 år 13 mm. Och det är väl där Det kanske kan bli problem på sikt när vi, Om vi köper 14 Nästa gång liksom. ja. jo. Vilket i och för sig Tar lång tid För det är dyrt som fan Fan vad det kostar. Ja, och framförallt att lägga de pengarna på något så kortsiktigt i det här skedet är man kanske inte sugen på. Nej. Det är en sak att lägga en, två miljoner men att lägga fyra, fem sex, sju ja. beroende på vilken ålder det ska vara. Jo. Då vill man ju gärna ha långsiktig avkastning i det här skedet. Absolut. Solklart FN2-uppställning. Ja. Han har ju ingen, ingen fjärde bak att slänga in. Det inte fem... heller någon. Uh, sjätte ja, Det jag, jag, jag tänkt också det. Men, det. Men det har väl också varit lite grejen att han kör på 11 spelare. Och sen så har han någon halvbra där om det blir en skada. Bakom. Liksom. Ja. Det var förvisso. Så... Ja, en halv bra back extra. Ja, en halvbra mittfältare Det är nästan knappt, att 6:30. Alltså, det är ju fanatiskt. Han har svänt Men han har ju pengar också när jag tänker efter. Har han det? Hur ligger han till i näst rikast? Ja, så över två miljoner. Ja. Så det blir ju ett ny till. Vad, vad, om vi spekulerar fritt då då? Ja. Vad, vad handlar Gävle? Hand anfallare. Ja. Eller, eller alltså det beror på. Back, eller anfallare. Så... eller Michael väl? Vad jag har inte bytt ut den 26:a 7:an 26 där. Ja. Han heter samtidigt Dos Anjos Det är typ det byter man inte bort hur som helst. Dos Anjos Det ja. mm. Vad heter den vågen apostrofen? strofen? Ehm. Um, ja. Bra fråga. Jag kan inte det. Nej. Till våra lyssnare, om någon vet så... Skriv ett p, Skriv ett <laughs> Vad heter vågiga apostrofen som används på spanska M. över n Ja, så för att få en i. Exakt. Just det. Jag vet bara vad hatten heter. Vad heter hatten? På, på franska jag vet jag vad den heter. Vad heter, det heter hatten? Circonflex. Circonflex. Ja, alltså cir cirkelflex. nåt till den stycken. Jag vet inte vad den heter på franska. Ö, på svenska faktiskt. Det heter hatt på svenska. Ja, hatt på svenska. Det är ju för sig, det är smeknamn på franska chapeau säger man också som betyder ja. hatt att, ja. Men det säger man väl i matte. Det var inte tak sa vi. I ekonomin. Just det, det har vi använt massor gånger ja, men jag tror bara de sa De vet inte, de banan sa nu, nu <går> den Och så rövhatt <går> ja. Ja. Skitsamma, jävla ser bra ut Kan handla vilken position som helst Ja, och det är egentligen, egentligen lite skitsamma vilken han ja. gör, för det känns som att En säsong i taget nu Ska han bara förstärka varje lag. Ja, han har ju 26-åriga sju Eller 27-årig sjua att ersätta I en potentiell 3-2-uppställning 5 Ja Ja men precis Okej okay, måla. Tror vi det blir en talang då? Nej gud nej Vad är oddset, vad är oddset på en talang? Den är, det är över tio, <laughs> över tio gånger Det har aldrig <laughs> hänt innan Nej men det är mer Har köpt någon talang? Är... Om någon vet ska <laughs> få med det, det är lite synd Att vi inte har Tillgång till den gamla ligan. Mm. För det blev ändå såhär 16 säsonger eller något Ja. Eller? ja, men 14 i alla fall. Ja. Eh... Någonstans där, 14-16 är vi. Ja, och eh... vår tes är då att jävlar har aldrig köpt en talang mm. Han kanske investerar i ungdomsakademin. Det tror jag att han gör. Tror du det? Han har ungdomsakademiaura på ja, sitt spelande. det har han huvud. faktiskt. Fast han säljer varenda en i så fall. Ja. Ja, det är mycket möjligt. Vi kan se, ja det Philip Coutinho, var kom han ifrån? Kolla nyförvärv, har han fått någon junior? 1904, det är inte tacksamt. Nej men det är det är ju sådana spelare man får när man investerar i ja, junior. junior. Ja, Coutinho, Coutinho. 1804. Och, och han har inte fått lira någonting. Nej, med men med all rätt. Ja, ja, första säsongen är väl den 1804. Utan egenskap. Det kostar 48 000 att köpa någon med dig. Ja, jag trodde han hade frisbörjare. Då är det Mälardrottningen. För vi är klara med de här nya namnen. Ja, de är, de, är, de, är, de är bytta i mitt, i mitt huvud. Ja, jag, jag ser inte. Ja, det är inget ingen snack. Men... Mälardrottningen. Fälle fälle ett bra ljusen bra username. Har du en grej på Felle fallet <laughs> faktiskt. Eh, mm. uh, Felix satte det på manager också. <laughs> nej, <inte. Ja. laughs> det, uh, det var men... ett så bra namn <laughs> Det heter det överallt alltså. uh -huh. uh, eventuellt sett <laughs> kaffe, bara inte svarna där. Djodla göra. Uh. Fast det är ingen mjölk igen Ja. Uh. Jag har druckit upp mitt namn. Uh, ja, men det var det var lite svalt det. Och kör lite upp. i ugnarna alltså. <laughs> Det var ett, ett hån mot mig då som inte har någon mikro ja, Egentligen eller, är det, men, ja. Ja, Extra rostat kaffe ja, Kan inte bli fel Nåväl eh, Kan jag, vi ta fram, eller du vill vi, köra din anekdot Jag alltså, det är ingen anekdot det, ja. det är så uselt Min lillebror ja. skulle också börja spela med liksom. ja. och Felix hade två lag tror jag Eller skulle okay. sluta Så min brorsa som heter Nils hade fäller ett fäll Som användarna på, <laughs> okay. med, liksom. Det var mer Det var ingen mer men alltså det är lite tråkigt Att jag och Fälle Fälle 1 Aldrig lirar människor som samtidigt Ja Men alltså Fälle Fälle 1 Spelade vi snackade 2004 ja, Då visste jag inte ens att du fanns så att, Nej precis ja. det, var, det var typ 10 år innan du och jag träffades Ja, ja nästan ja, det är Inte långt ifrån alltså. ja. Men då går vi in på spelar spelartrupp Ja jag ska ta på mig glasövning igen Så att jag ser Ja Oh, Vilken skillnad det var. Det så... Jag tog av mig mer, då ser jag ingenting. Inte en chans. Det ser suddigt ut. Uh, då ska vi se. Jag kan inte säga hur många pluppar <laughs> man har ut Jag tackar fan för att de differ i färg. Uh, det hjälper inte mig mycket. Jag får tala om färg. Lagobäck gick ut som färgblind. Nej. <laughs> var, var, varför det? Jag vet inte riktigt. Det var en intervju på Sportbladet. Och det verkar vara som att UEFA har gjort Någon sån här kampanj Där så här färgblinda spelare Ska gå ut och prata om hur det är För att de inte vet vad de får för färg på kortet eller Jag vad... vet inte Det är så jävla märkligt Men där har han blivit något sån här Frontfigur för, den för här. För den här det, det, det är ju det enda som slår Att Adidas har blivit Frontfigur för diabetes ja. Inte att dra någon skit över det ja. Diabetes alltså bara Jide. Är det inte Philip på Fredrik som snackar om det? Jo det är för jag tror jag igen det där eh med... <laughs> plus att hans Instagram konto är Niklas Jides diabetes. Oj. Okej. Okay. Äh, värdelöst. Okay. Mm. Är det Niklas Jide alltså? Jag tror det var Peter. Peter Jide. Ja, Aha, det, det, det är Peter. Det, det är Peter. Ja. Eh ja. mm. niklasjide.ai innebande antagligen. Ja. Ja, jag har ingen aning. eller han är expert på ja, nu, nu alltså Vi har haft expert. Ja. ja. Det är inte det konstigt att man får kommentera hockey när man spelar innebandy Jo, det är lite märkligt. Man borde få göra tvärtom. <laughs> Men inte... ja, han, var, han var ju grön på tennis, så det hade han ju kunnat få kommentera. Ja, var han, ja, han alltså Jag tror att han var Sverige lite i sin ålder. Offan? Oh, ja, för att jag hörde vilken jävla podd kan det vara. Det måste ju vara i hom Som han var med. Offan. Oh, och berättade att han hoppar av tennissatsningen. För att uh, köra innebandy Så han är inte så smart <laughs> Nej jag vet inte Samtidigt var han väl världens bästa innebandyspelare Kanske genom tiderna ja, Det är ju ganska smart då ja, Fast det var ju inga cash Jag menar har han blivit hyfsad i tennis ja, Fast tennis tjänar nog bara i liten pengar ja. De andra går nog till back på det topp. Hur rankad måste man ha? Topp 100. Ja, Men det topp 100? Hur mycket cash får du för att komma Tia i en liksom? Nej men du är ju sponsrad av Nike Oh. Fast 10 de ja, det beror på räkning helt enkelt. Ja, säkert. Om någon vet, skriv. När ledrottningens <laughs> trupp. Ja. Bra målat. Det var ett sunt val att köpa. Han var ju sexa första säsongen Ja, du undrar, ban fick den i alla Jag har däremot nu när man har haft lite mer pengar Ja. Och spela med. Nu hade jag ofsjämt mycket pengar förra säsongen också. Ja, jo. Men jag lade det på en spelare. Och det var inte en målvakt. Nej. Så jag började fundera på. om det, Nu när de inte pluppade två. Utan är 20 20-årig ja. Så såg jag att en 20-årig Med en liten egenskap. Det ja. är inte snordyrt. Det är inte det. Om man nu investerar för att ha den här målvakten. I 15 säsonger. Ja. Vilket man ändå får säga att man gör. Om man köper en 19-20-åring. Jo det är så kanske det är värt att ersätta med En miljon emellan För att få med egenskap ja. Tanke bara för att jag har en likadan Jag var ju lite så också Första säsongen när jag såg Att ni, för jag var ju ganska ny Med min 20-åriga sexa när jag köpte den ja. Men sen blev jag ju lite kallspettig När ni helt Några dagar efter där Tog in bara sen 19-åriga sexa ja. Och det var väl lite samma där att När man satsar så långsiktigt så är det ju jävligt störigt att inte ha en som man faktiskt är nöjd med. Ja. Um. Men man vill även ha någon som har pluppat två i unga Tänk mm. Tänker jag. Uh, ja, fast det hade jag aldrig... Där hade jag knappt hoppat för när jag köpte den 1906. Men de, de står ju alltid. Ja. Hela matchen alltid. Jag tänker att... Och så har man någon back. Men hade du är... din så överlägset bra givet Ja, 17 eller 18. ja Det är väl bättre kan man inte hoppas på. Nej, även om jag har haft någon bättre än 18. Någon... Nej. 20 måste vara max, men det är kanske inte går ens. Det kanske är om de överpresterar i varenda match. Ja, för 20 form har man haft. Det hade jag några som hade förra säsongen. Ja, det hade inte jag förra säsongen. Men, men, men, jag, känner, <laughs> men det, jag känner igen det, igen det från tidigare. Då. Ja. Men ja, ja. Nej man kanske inte kan hoppa, man, man hoppas ändå alltid att alla under 20 eller som är 20 Dubblar Ja Och sen sitter man där, ska jag sälja, ska jag inte Ja För det är så jävla mycket cash Ja, ja. Men de är så jävla värdefulla de är så för en jävla. själv också ja. Och det är ju lite så, ju tidigare de dubblar, desto bättre Ja då har de till och med chans att göra det igen Ja eller risken är att om de dubblar i 20-årsåldern att de, de inte går upp när de fyller 23. Ja, precis. Ja, jo, absolut. Medan om du de blandar dem med 17, 18, ja. då har du ganska goda möjligheter att den ändå går upp varje säsong, ja, fram, till fram till 25. 24, 25. Ja. Uh, och då blir du åka. Ja, jävla det är pengar. Och de är bra. De är Så alltså, de unga man behåller från så här tidigt, ja. De är ju, alltså, de är ju bästa ligan om ett par säsonger. Ja, och det går inte att köpa sådana spelare då heller. Nej. Det har man inte råd med. Det är ju just det att när man sen sitter där med en 23-årig elva liksom, ja. Och alla andra fortsätter att köpa sina 28 åriga elva. Ja. 27 åriga elva. Då sitter man ganska nöjt i båten. Ja gud ja. Fel är då? Ja just det. Det var det vi pratade om. Ehm. Um... Fan, känns det som ett riktigt Felix-lag Redan, sedan trägan alla, alla har verkligen sin prägel på lagbygge ja. Och Felix Våra... har ju själv utmänt sig som en otroligt dålig lagbyggare. <skratt> <skratt> jag vet inte om han sa otroligt, det kanske var jag men... <skratt> Det är ju en taktiker det är en taktik en matchmanager. Det är bara, ah, Jävlar vad bra han är där ja. Jag, jag trodde inte det. han var så bra Alltså som är att han tog typ sju Omgångens manager för den säsongen mm. Jag upplever att jag alltid haft svårt för Felix Sen var ju inte mitt lag Bra fram på slutet När ni slutade bry er <laughs> Och då var bandgade jag säsong istället Ja mm. mm men uh, han, jag tycker alltid att han har varit uh, vass på att ja. sätta taktiken faktiskt. Nu, uh, det är en, uh, en, uh, vad fan pratade inte jag jag pratade med Felix om det här idag. Han ville ha inen mitt 12 på mitten ja. Makes det sense. Jag tycker att en mittvältare in är ju väldigt rimligt. Ja. Hur fan kan jag inte komma ihåg det. Vi pratar verkligen om det idag. Var kör han i 3-5-2? Han är ju även lag för 4-5-1. Kanske en kombinerad dag emellan? Ja. Det minns jag, jag körde någon... Jag vet inte om det var med mitt officiella lag eller om det var i ligan 1.0. Ja, det mm. gjorde jag i ligan 1.0 i alla fall. Ja, det var, det var, det var ganska... 3-5-2... Det var ganska vettigt faktiskt. Så annars är det hopplöst att ha mer än en anfallare. Det tycker jag är rättare. med 4-5-1. Det ja. är därför jag, jag vill spela 4-5-1. Men av en, enbart den anledningen gör jag inte det. Exakt. Mm. Det är så jävla... Det går inte att få upp en, en anfallstalang. Om man ska spelar 4-5-1. För du vill inte byta ut din 12 varje match själv. Nej, och man vill ju definitivt inte starta en 4-a. Så enbart av talangutvecklingsskär så kör jag 3-5-2-1. Det känns ju tufft att möta om några andra spelare. Fast nej. Alltså Jag gjorde ju det förra gången i min också. På slutet, tyckte jag. Har man. Nej, jag tycker ändå att man ett bra lag. så... Jo. Man får ju, spe, man får ju spela defensivt ofta. Ja, jo, visst. Och ha bättre målvakter än vad alla har. Egentligen. Ja, kanske. Mm. Men ja, det ser vi, alltså. Stabilt på backen. Ja. 10, 8, 7, talang, sexa. Mm. Det är ju okej. Okay. Ja. Han har inte så många spelare som sticker ut. Bara. Det är väl den där andra anfallaren eller båda anfallarna är ju jävligt trevliga. Ja. Eh, nya anfallaren så där. Ja. 28 år i 10 med frispark och nick. Ja, det är ju riktigt bra nyfördrag. Ja för att det var bra, bra pris också. Pris också. Ja. Så Så 1,5. 1,7 ja, Det är riktigt bra uh -huh. Jag kollar själv på anfallaren nu Och det är Fan, Det är dyrt Det är riktigt dyrt ja. det är... är det för att ingen kan utveckla anfallare? Jag vet inte Min 27 år är 9 gick upp Till 28 år 10 faktiskt mm. ja, men han spelar ju alltid då, men... Jo det Jo han Ja Ja, du menar just det här alltså många, många spelar fyra för mätt ja. så finns det ont med ja. Ja, kanske Och så blir det ju så jävla stor skill Alltså egenskap på anfallet är så jävla dyrt Och mm. utan egenskap är så jävla billigt Ja men det vill man ju inte ha Och det vill man inte ha Nej, nej. Um, Så ja, det är ju skitsvårt man manfalla ja. Men jag tror att vi har en Säg 29 år i 11, 12 In på mitten men men om liksom, jag har fel Får gärna skriva ett p mm. Och rätta mig Men det är ju Alltså det är, jag tycker det är ett fint lagbygge Han har unga spelare På varje position Ja. Två på mitten gillar jag också Ja det är den 28-åriga sexan Jag är ingen fan alltså Av 28 och sexan Nej, jag tycker, men... att, jag tycker att i det här skedet så håller det Sen ja. om Tre säsonger så är man kastat En som spelar. Kanske komma två till och med. Ja. Kanske en till och med faktiskt. <laughs> Men just nu så håller det för att det blir ändå en 23 år och 8 där du har kontroll över hur han har utläggnats tidigare. Ja, visst. Um, och det, framförallt så är det en sån spelare som det gör inte ont att kasta honom när han är 23 och då får du ändå typ 3 miljoner. Ja. ja. Lite så hade jag tänkt. Ja. Um, men jag menar de här två, eh, två 20 åriga sexorna som man har ser ju, ju riktigt trevliga. Ja de är fina. Bra grund att bygga på. Mm. Felix tyckte ju att Tony bonabona. Att det var bana. Ja. Vad tycker du? Tony bonan bara. Alltså nu nu ställer jag frågan väldigt. Och ja, det blir <laughs> det blir lite riktigt jag tycker nästan att Wayne Fairchild är bättre då. Det är nästan Rothschild. En av världens <laughs> genom tiderna mäktigaste familjer. Mm. Det måste jag ha en spelare som, som heter. Det är så. Rothschild. <laughs> Fy fan. Aron Lindroth tycker jag är ett bra namn alltså. <laughs> <laughs> Ja. Felix måste ha tagit svenska. Nej. När det är ju köp, där Valdemar Markström. Nå, nej, svenskarna. Nicklas Nilsson det är ju svenska namn, det, är det Varför tog inte Mälardrottningen? Ja, men det, ja, hade han verkligen varit vaffa Napoli, på riktigt ja. hade han ju tagit Italiens. Ja, det, det här är ju Mälardrottningen. Det här är Mälardrottningen. Eh, en sån Utmanar skytteligan. Absolut. Men det är ganska tajt där uppe nu. ja. Med bra anfallare. Var finns det? Tre stycken tio minst. Två tio. Tre. Eller är. Så Är det nio? Nio. nio okay. Jag har också nio, va? Ja, nio. Du har en tio. Jag och Felix har fel också. Ja, just det. Ja. Och sen kommer du med din fjorton. Så... Och jag köper en fjorton. Ja. Ja. Elva va, kanske. Bara för att var, var vara var bäst. Det brukar ju jobba så. Ja, uh, jag blev av med elva idag. Ja. Uh. Misslyckad budgivning. Nej. Två dygn innan deadline. <laughs> <laughs> Fan vad <är> det <laughs> Jag hade den här typ tre, fyra timmar. Uh, shit. Uh, men, uh, ja, shit. Men han har frispark också. Ja. Uh. Det har samtidigt, vem ser det som har det? Järnväs. Det är väl ändå. Golv? Det är nog det Södertälje? Ja. Uh. Ja, det rör oss ifrån Felix, det blir ja. kul att se nu när ni hade glömt bort vad han faktiskt tar in. Ja, men jag tycker en mittfältare känns väl... Det ringer även en klocka och det känns rimligt, det är ingen anfallare. Nej. Det skulle kunna vara en back, det men skulle det känns kunna en vara back, ja. ja. Det är en mittfältare mellan 27-åriga, och 30-åriga mm. Vi går vidare, är det vår tur nu? ja. Ska vi prata om våra egna lag? Men det verkar vi gjort eh, Då tar vi upp Någorlunda. Någorlunda FF. Ja. Här är ditt lag. Här är mitt lag. Eh, är det mer intressant om den ena sågar den andra lag eller om man berättar hur man har tänkt bara? Um, ska du såga och så kan jag försöka försvara sen. Ja, va? så kan vi göra. Mm. Börja med målvakten. Ja. Eh, han är öststatare va? Ja. Miden. Ja. Ja. Ja, det är en hård, det är, inte, det är inte Victor, Victor. Ja, det är ja. Viktor ja, Men han är ju jag, ju. jag har ju ett namn som jag vill byta till. På målvakt Ja, vad då. Steve Dead <laughs> För det finns en gammal målvakt som heter det ja. Ja, Det är ju alla, ja, nu har jag ju faktiskt bytt till ett icke, existerande namn. Uh -huh. Men uh, både Danger Pens Och uh, Danny Invincible Invincibile Kanske du ska uttala det Det är riktigt det. Det är spelare som finns uh -huh. Nej jag trodde att det, din översta vakter 35 år i åttan mm -hmm. Jag trodde att han hette Parades Det är bra uh -huh. mål. <laughs> det det <laughs> Men Steve Death Tänker jag kanske Bör på honom till uh -huh. Även om Victor är ganska bra Victor är hårt, jag tycker <laughs> det är värt att behålla uh -huh. Uh, superöst ja, ja det är riktigtöst Han bor nästan kvar i Sovjet Ja uh, alltså, han går liksom Ute inom bil mm. uh, Långt utan Alltså långt från Moskva uh, Han joggade ju fyra timmar Till träningen <laughs> Det var ju en av mina spelare förra säsongen Som faktiskt joggade till träningen Och gick upp i form Ett sånt där meddelande Ja <laughs> Jag var ja. det som hittade vag referens i slutet om jag, Ett av mina press så, Det var ett riktigt dystert pressmeddelande. <laughs> ja just det Men vi mm. kan ju glädja oss åt att, att, Om det var Martin Leach Missade bussen och fick springa <laughs> det Men han gör det inte som Victor Victor puttar bussen till träningen Ja Några, det är ju en bra målvakt Eller liksom så här okej okay. Ingen mm. har bra mål Men han är ju okej Backlinjen, ska du in med någon mer back? Det blir ju en till back. Men det blir ju inte vidare förstärkning. Nej, det är 19 år femma, 17 år fyra var det det du om. Uh, nej. Nej. Uh, jo, det, det blir två backar in, förlåt. Två backar in? Uh, Så du ska inte alls spela Paredes? Nej. Paredes? Ja, men han är åtta. 35 år i åtta, fuck honom. Ja, det är sant. Man får ändå... Danger 29 12 får man mig credda. Det är ju jävligt bra nu förr. Ja, 29-årig talvback. back det att... bästa back va. Ja, det. måste ja, det måste man vara. Du har ingen. Nej. Ja, du är. Du är. <laughs> <laughs> um... Nej men den är väl nu inne. Uh, men ja uh, jag har ju så jävla dåligt med pengar. Men, men hur fan kan det alltså då? Jag vet inte, jag fattar inte. Jag måste ju få inte på 10 gånger mer <laughs> än alla. <laughs> Men det kommer att synas som fem säsonger och alla mina spel har gått upp. Och inga av er har. Mm. Ja, jag, jag förstår hur du tänker. Ja. Eller hur du hoppas. <laughs> <laughs> uh, nej, men det blir... Uh, det kommer att bli en 24-årig Det är jag ganska säker Det är ju en förstärkning. Nej. vi ja, det är ju klubbmässigt inte en förstärkning, men... Uh, ja. Jo, det är det. Om man byter upp ja eller om man bänkar 26 år 60, vilket ju inte händer nej okej okay. så att nej, men det är, ja en 24-årig åtta och en 17 år fyra på backen antagligen börja utan egenskap ja det är vad jag har, inte hoppas på men det är tänker det är rimligt ja mitt fader också ser ju starkt ut ja hur har du tänkt också Växla två 20-åriga sexer och få högt huvud på båda. Eller ska du växla den ena med någon gammal? Eller hur går tankarna? Um, tankarna går att uh, jag kommer inleda med att växla. Ja. 45-45 um, eller 75 50 så byter om start bara. Jag brukar köra 60. Okej. Okay. 60-30. Um, Ja, 60-30 låter chef, det går ju liksom inte jämnt upp på 100 Det ställer till det huvudet. <laughs> Men, Men ja. Ja, 60-30 brukar jag köra. Ja. Uh, Och uh, sen, ja, när man går, går lite på form. Är det en som sticker i form så får han lera lite mer. Uh, jag mm. menar sen så jag har jag ju också, visst han är 34 år, i 12 va? Men... Är det matcher som inte spelar någon roll eller matcher som jag kanske känner att jag vinner ändå, så kan man ju chansen. Då måste jag ställa frågan, är det någon match den här säsongen som man känner att man vinner ändå? Nej, men jag kanske kommer chansen ändå. Ja, ah, det kan se ut yromässigt. Men man ställer ju det... inte gärna över en tolva ändå. Alltså mot något lag egentligen. Nej, nej det gör man inte. Men det är också 29 och en liksom, det är inte... Nej, visst. Vi, vi, alltså jag vet ju att han aldrig kommer att bli bättre än en Tia, och jag vet att han antagligen kommer att bli en Tia. Ja. Alltså, mm. han, han kom, ja, antagligen spelar inte så stor roll om man går För mig spelar det nog ingen roll om han går upp denna säsongen eller nästa. Alltså, mm. Så att han kan ju faktiskt offra. Ja. Jag älskar krutet på båda unga där Ja, det är Tage konstigt. Hällstrand, det ringer en klocka Det hette någon i Någorlunda Ja, han hette Lage Hällstrand <laughs> Det här spekulerade det nog Jag Felix i förresten okay. Men okej, okay, han hette Lage Hällstrand Han hette Lage Hällstrand och En av få med guldhjärta i gamla Någorlunda ja Och han hade också krytt ja. ja Också ja. köpt, som i 1905 faktiskt Jaha mm. Jag vill minnas, vad fan hette han, dansken eller norsken du hade som var Nick och tretton. Kommer du ihåg honom? För jag tappar namnet helt. Mm. En av få tretton i alla fall, säsong tolv förra gången. Mm, Okej, okay, för jag hade ju, vet ju att jag hade typ sexton på slut. Sen, ja. ja Men jag lyssnade. Men det var på. inte pappa Bob att jag tog inte namn <laughs> så småningom. Nej. För att han var ju något sånt 14 Björn anklev. Ja, ja. nej han är inte norsk, han är svensk. anklev, du är ju gamla gamla Hamsta spelare är rött. Ja, han typ... lirar ju i ja. <laughs> Det var när öshånet kom in <laughs> Just det Men det, det här ju redan outat Jag kan ju ingenting om fotboll Men... De här referenserna, ja. de går ju över på mig Så det bara sjunger Han klirade i ja, Jag är ganska säker på att han lirar halvstad ja, ja, jag... Men han lirade ju i Då i alla fall nej. Han var en sån här gammal som. Alltså, jag är inte den rätta nej. Nej, på det. Nej, han är det anklövhåga Van Gogbel det, det är farligt nära Goebbels alltså <laughs> Inte jag som har dött dem Nej, Nej. Heter, heter han eventuellt Pascal van Goebbels Säsong två <laughs> <laughs> Jag vet inte Är det för förmågstankt eller Han dödar ju i för sig <laughs> <laughs> och, han och han är iskand Och <laughs> han är iskand han gör <laughs> ja. SM i Nazi referens två de körde ju faktiskt två Det får bli ja, just just tre kompakt. till den här mm. Ska få säga ett triblink Han kanske heter DJ, Dj Gubbel <laughs> Fyfan Det är ju starkt. starkt ja, Men det, det var ju det de sa Ja, jo I i Sen har jag en riktig sopa En 20 år i femma Eller 22 år i sexa Ja, 20 år i femma räknar jag inte 22-årig i sexa. 22 i sexa kommer att starta i mitt lag. Denna Förlåt? Han är startspelare i mitt lag. Varför det? För att han ska dubbla. Som 22-årig? Ja. För att han hade bra yrig förra säsongen gick Ja. Uh -huh. Jo, det är möjligt. Jag tycker det är skit rimligt. Är det sjukt rimligt till och med? Nej men det är inte orimligt att han dubblar denna eller nästa säsong. Nej. För att det handlar om att ta igen en volk, Ja det, det är inte en klassisk dubbling. Nej det är det inte. Jag tror som sagt att han går upp eh, två. Antingen denna eller nästa säsong. Uh -huh. Och sen säljer jag om. Uh -huh. Ja. Jag är så jävla sju på din göbbel då. Uh -huh. För nu har du en år i tio kall. Ja. Uh -huh. Som du har köpt för typ 300 000. Ja, kanske lite mer. Mer. Kanske. Ja, det tror jag. Det tror jag Okej, okay, dubbelt så mycket. Ja. Fortfarande 600 000. Det är ju ingenting. Nej. Ja, um. ja Men okej, okay, för ditt nyförvärv nu, han. Eh, Där är. Ja just det, som du och Felix och såg <laughs> det, det totalt Det är riktigt svagt ja. Och han ska inte starta heller Nej, det är inte denna sång Men förhoppningsvis startar han ju nästa mm. uh, Nej men grejen är den att uh, jag hade inte råd med en 17-4-anfallare uh, med egenskap nej. Uh, Vill jag absolut inte köpa en anfallare utan egenskap Nej. Vilket slutar är att jag i princip köpte 1905 utan egenskap istället. Ja Trots att han faktiskt har häst. Men det är inte... som att han ska hoppa in eller hoppa ut så gör ju hästen inte så mycket nytta, tänker jag. Nej, det gör han ju inte. Men tanken är ju som sagt att okej, okay, jag ska berätta tankebanan nu här. Förhopp Jeffrey Herdaldt, 22 år i sex, ska starta. Förhoppningsvis dubbla han till nästa säsong. Uh, då säljs han och då uh, ska Danny Invincible ta över som en 20-årig sexa. Mm -hmm. uh, och då ska jag köpa in en 17-årig fyra med egenskap. Istället. Ah. Uh, och uh, antagligen kommer sen Danny Invincible säljas när han är 23. Och uh, så kommer Danny att köpa nästa som ersätta då. Jag förstår. Ja, det... Vilket ju är jävla långt planerat men Nej det är ju rimligt Någonting sånt ja. Jag vill inte starta med en femma nästa säsong ja. Jag vill starta med en, med en sexa och häst i så fall för så. Ja, men Det får vara okay. Och som jag berättade för dig innan Vi börjar spela in att Jag har ju lagt bid på riktigt trevliga egenskaper men... Det sker det sker sig rejält, alltså jag tror antingen så är ju medelpriserna helt åt helvete Eller så var det bara någon jävla oflax För att de gick ju, stod ju på medelpris på 2-300 000 och gick för 700 sen Ja men det var ju som jag sa tidigare, anfallernas medelpris Det var kanske också innan, jag sa ja. Skyhöger ja, Eller de går mycket högre med. De går mycket högre än vad medelpriserna står Men det gör ju inte de andra positionerna inte i samma utsträckning, men Nej. det har inte heller um, För att jag... Ja, jag hade någon med tre bra egenskaper. Ja. Som, som jag tappade med en halvtimme kvar, liksom. Lite av, lite av en fredde, en vange ja. ja, men det, var, det slutade ju med också att han till slut gick för 400 000 över medelpris. Ja. Um, men, ja. Han borde ju nästan köpt så här med... Fast nej, för att jag har så dåligt med pengar Och jag tycker att jag måste ha in två spelare till så att... ja. vad... En spelare till Så jag ville hävda dem. Men... Men vad? En back bara Som startar ja. Men jag vill gärna ha en talang Som jag byter in också Är du startat en talang? Jag startar med han 26 aningar. Ja om 17-4 1805. Så du tycker att jag ska starta med 1264. 1276 om du kör tre baklinje. Och byta in fyra och så fybakslinja är 12, 7, 6, 4. Ja, men då tycker jag hellre att jag kör 1284. Ja. det Ja, så jo. köper jag ut den egenskap går då då. får en 24 och 8 istället för en 27 och 7. Ja, jo. Fan, för det har jag råd. Ja, det är dessutom trist att behålla det enda hjärtat du har i truppen. Ja, det skriver bort. Alltså. Ja. <laughs> ja. Ja, men då så. Men det, jag tycker om där hjärtat, det hjärtan är ju 5 Eh om man läser eh, instruktionerna eller hjälpen eller vad fan det nu heter så står det för sig att det finns ju ett dolt värde bakom. Så när det, när det är en fyra så är det inte en fyra utan det kan vara en 14, det kan vara en nio mm. eller någonting. Det, det finns ett dolt värde som ingen vet om. Ja. Uh, och sen läggs de här plupparna ovanpå det. Uh, så det är svårt att veta exakt hur mycket 5% procent faktiskt är värt. Ja, det är om inte annat värre fem procent. Ja, det, är det. det det. vet man ju. Men, du... men ni pluppar alltså. Jo, förstås. Det sista laget. Världsmästarna. <skratt> ja, men precis. Sådär kan du inte gå in på det laget Oj, nu får jag se form och utvecklingsvärde och allt. Fan vad trevligt. Jag möter ju dig i andra matchen, så det kan vara bra att veta. <laughs> uh, Sådär nu, För er som inte ser vad som händer precis, Så loggar Kalle ut Och tittar på laget i utloggat läge Så att jag inte skulle se folk Nej, det var faktiskt bara för Du kan få se på den sen Det var bara för att få det likadant som vi har sett Alla andra lag Okej, okay. vi, vi det säger jag Du kan få titta på min <laughs> Jag har bra form Du ja, det. Du, du, du en väl i alla fall när jag ja, tittar senast idag Och med tanke på att det ändras en gång om dagen Så ja, ja det borde ju... Du ler för formligen Ja kul För, ja, mm. för du har ju så jävla tråkigt Annars Ja det går tungt det nu Det verkar ju löna sig Att sälja en spelare Dyrt första säsongen Och sen vinna på det Ja det gör ju det. Det, det verkar gå bra då Mm för vi sa ju att jag skulle Såga ditt lag nu Ja. Um, jag sågade inte ditt lag Nej eller. det gjorde jag faktiskt inte Men vad fan är det för jävla backar du har där i mitten alltså. de, är ju, de är ju tråkiga va? Alltså ja Det är ju det enda jag har kvar Ja. Det var det, det enda jag... jag hittade Och klankade ner på lite <laughs> Men jag håller med De är ju tråkiga Ja Brantevik och Petersson. Petur. Petersson. Ja. ja. Har du är isländska som namn? Eller? Nej, jag tog uh, just det, namn, färösk, ja. Ja. Men det är väl. Uh, mycket engelska också, eller? Mm. Nej, du är du inte kvar så många. Så ja, det, är, kvar. det ser mest danskt, isländskt, norskt ja. ut. Jo, faktiskt. Uh, ja, faktiskt. Ja. Nej men det är, det är väl klart att ditt lag ser vast ut men är det någonstans svaga punkten är, så är det ju backringen. Okay. Kanske inte att, det är, att den är super svag denna säsongen men den är inte lika välplanerad som de andra lagarna. Ja, anfallet är väl i och för sig sämre. <laughs> anfallet är urkast. Men där har du redan eh, hoppas jag har i podden. Kanske innan eh, berättat att du ska köpa en anfalla. Det blir en anfall. ja. Ja. Um, en 14 ja uh, just det har vi pratat. och det är väl vettigt men uh, mm. ja men det känns väl skönt att bara en lagdel sen att rätta uh, till så sitter du ganska lugnt ett tag ja jag tänker köpa två backar nästa uppe ja. och det är nog det ja uh -huh. det känns ju ganska rinligt. Ja, en ny pensionär som är bättre Mm. Och, eh, en, jag kommer inte ihåg vad han heter i ditt lag Men typ sådär 28, 29 år 12. Danger 4 pence <laughs> <laughs> Ja pratar om jag, jag pratar om danger Jag pratar om danger En sån mm. ja. Eller så köper jag en mittfältare bara nästa säsong också Ja det är ganska kul också En 13 Ja, ja vad fint en per sesson. Ja. Ja, nej jag vet inte. Det gör, det gör vi nöjd. Ja men det förstår jag. Mm. Ja, det här var ju underhållande. Vad, vad har du köpt nu i här säsongen? Du har köpt äh, Glynono. Bokemors. Ja. Det har jag gjort. Och äh, jag har köpt en några två stycken sjutton och 4. Ja och Ja men det, ja. det var två stycken för jag som inte sitter med framför er. Ja, en krut på mitten för det är en grej. Ja. Och en snabb back. Ja. Ja. Uh -huh. ja. ja, men det är väl trevligt. Det är ju bara... Jag gillar att 1704 kommer redan säsong två. Mm. Det känns stabilt. Ja. Uh, Vad kom de förra gången? Säsong 9. Uh, Alltså jag vill minnas att typ Södertälje hade typ det från start Och han fattade att det var en bra grej ja, Han bra. hade nog 1704 Back Med typ kyla och Okej. Okay. Det kan ha varit säsong 3-4 redan Men vi andra fattade ju inte det Förrän ja, Det var jävligt 7-8-9 säsong ja. Och sen började du bara 1704 Ja Ja <laughs> som i för sig lönar sig Det hade väl där Aaron Iron Det var väl ganska tidigt ändå. Ja, han och uh, Pirre Abameyang. Ja. ja, just det. Som var ligans bästa anfallare under egentligen. Alltså totalt sett alltså, så var det ja det var han då. Ja, han var ju skytteligen bara i säsong Ja. Så det kan, det kan ju lönas Ja. Och min, inget annat så är det mycket cash när man har 23 år 10 11 sen. Mm. Verkligen? Eller om mm. de skulle råka dubbla? Ja. Men en 11 är dubblad nu. Ja, vet oh, det är det. Vad blir det? 20, år, 20 år är sju, 21 år är åtta. Mm. Ja, men en ja. 10 är utan dubbling. Ja, 23 år är 10 utan dubbling. Ja. Mm. Just det. Ja. Ja. Det var, det var väl det de fick klart Det är inte så. Ja. Jag har alla ligans 13. Ja, du. Är... Alla två Kul Mm. Uh, jag har uh, Men du har alla, alla 12. 12, 12 år. Ja det hör du uh. Finns det en elda sen? Ja jag har en ja, just det. Men har någon annan än 11. Eller är det så att du och jag har Fem bästa spelarna i Bala? Det... det kan vi se i, i... Om Det om kan, du, kan man se du... logga in <laughs> Jag loggar in Jo men det tror jag faktiskt att vi har mm. Vet du vad? Om man går in på pressen så kan man se alla bästa spelare Ja just det då har någon då har vi 12 nej, nej det finns en 11 och det är dig och sedan en dröjs 10. år ja då har du och jag har var en två ah har vi hur många har du du har en en tio ja. ja Felix har två jag har två Liverpool har tre två Felix har tre. Felix har tre faktiskt. Ja. Och inbelåd med två. två. Ja. Ja, Ja. det var väl det. Ja. Vad, tror vi, vad Det är kanske lite tråkigt att köra liga förväntningar och sånt nu. Vi har snackat ganska länge. Hur länge har vi pratat? Ja, uh, uh, det är ju över en timme. <laughs> ja. Uh, nu kanske det inte blir över en timme i klipp material, men vi är uppe i 72.30. och fan, ska vi runda av? Uh, ja men det. Så tar vi förväntningar <coughs> vilka vinner den här säsongen? Ja, men det tar vi den när trupperna är klara nästa Ska ring. vi ta det på onsdag? Uh, om en vecka. Om en vecka. Ja, uh. uh, uh, men då uh, tackar vi väl för återpremiären av Ligans bästa podcast. Era två favoritskåningar. Ja, uh. Ja. Uh. Och på återseende Hörande På återhörande? På återhörande nästa vecka. Ja, ja det var Hej Hej Man får inte byta bort Luxemburgo Nej. Och inte vad fan hette han Mabba Mabbo mabba. mabba Mabba Han får man inte heller bita Nej, Nej. Eventuellt att vi andra också borde ha en Jag har en kund på jobbet uh. Som heter Mebo Alltså <skratt> Det ska du ha spel, spel. <skratt> Ja Mebo Han heter M-E-H B-O-O-B ja. -O -O -B. Han heter Mebo <skratt> Alltså Mebo det, det är ju ja. Ja, det är jag. Ja, det är ju schysst. Ta lite whisky här mellan Ja, men vi har inte sagt det. När Kalle springer och hämtar en laddare så kan jag ju berätta om vår uppdykning inför den här, den här inspelningen. Det är ju ostas så vi tänkte... Öl, whisky och eh, kaffe till är väl eh, Som det ska vara, så att säga. Eh, det känns som att lyssna Hänger hänga med väldigt mycket på vad som händer nu. Du har börjat spela in för länge alltså, sedan. Ja, jag har alltid länge. Ja, Allt oh, vad bra. Eller när vi skålar när vi... Ända det... där, har vi. Eller där? Jag börjar in i jag... har jag sagt med <laughs> dig? Nu är det tre poddar innan den här säsongen Jag har inte varit med på när vi började någon <laughs> Men jag tycker det känns nice Både att du och Felix liksom smyger igång Ja men det är oh.